CASTELUL Pista 27 Capitolul al 16-lea. Când ajunse în stradă, văzu, în măsura în care îi o permitea noaptea cu cel acoperit, că secundantul se mai plimba încoace și încolo, ceva mai în susul străzii, în fața lui Barnabas. Din când în când, se oprea și încerca să privească înăuntru, ținând ampa în fața ferestrei cu perdeaua trasă. Ca îl strigă. Fără a se speria în mod vizibil, secundantul încetă să-i scodească și se apropie de ca. Pe cine cauți?" îl întrebă ca, încercând elasticitatea nuielei, apăsându-și o decoapsă. Pe tine!" zise secundantul apropiindu-se. Dar cine ești tu?" zise deodată, căci nu mai părea să fie secundantul. Era mai în vârstă parcă, mai obosit, mai zbârcit, dar mai plin la obraz. Și mersul era cu totul altul decât umbletul sprinten, ca electrizat în încheieturi al secundanților, era mai lent, puțin șchiopătat, cu alura afectat-bornăvicioasă. Nu mă recunoști?" întrebă omul. Sunt Ieremias, vechiul tău secundant." Așa," zise ca, trăgând puțin mai la vedere, nu iaua pe care o ascunsese la spate. Dar arăți cu totul altfel." Asta e pentru că sunt singur," zise Ieremias. Când sunt singur, mă lasă și veselă la tinerețe. Dar unde e Artur?" Întrebă ca. Artur?" zise Eremias, drăguțul de el. A părăsit serviciul." Prea ai fost aspru și grosolan cu noi. Suflețelul lui delicat n-a suportat. S-a întors la castel și depune o plângere împotriva ta. Dar tu?" Întrebă ca. Eu am putut să rămân," zise Eremias. Artur depune plângerea și numele meu. În fond, de ce mă acuzați? întrebă Ca. Că nu înțelegi de glumă. Noi ce-ți am făcut? Am glumit nițel, am râznițel, am cicălit-o nițel pe logornicata ta. Toate de altfel după instrucțiuni. Așa cum le-am primit când ne-a trimis Galater la tine. Galater? întrebă Ca. Da, Galater, a zise Eremijas. Pe atunci, tocmai îi ținea locul lui Clam. Când ne-a trimis la tine, a spus, am reținut exact, căci pe asta ne bizuim noi. Vă duceți acolo ca secundanții al pentorului. Noi am spus, dar nu ne pricepem la munca asta. La care el n-are mare importanță. Dacă va fi necesar, o să vă învețe el. Cel mai important lucru este însă să ne înveseliți nițel. După câte mi s-a raportat, prea pune totul la inimă. Abia a sosit în sat și a crezut numai decât că e un mare eveniment, de unde în realitate e o nimica. Să-l învățați că așa este." E, zise ca, a avut dreptate Galater. Și v-ați îndeplinit misiunea? Nu știu, zise Ieremias. În răstimpul acesta scurt nu prea a fost posibil. Știu doar că ai fost foarte grosolan și de asta ne plângem. Nu înțeleg cum de tu, care ești tot un salariat și nici măcar un salariat al castelului, nu-ți dai seama că o astfel de slujbă e o muncă grea și că e foarte urât să îngreunezi unui muncitor, într-un mod capricios, aproape copilăros cum ai făcut tu, munca pe care o îndeplinește. De câtă lipsă de considerație ai dat dovadă, lăsându-ne să tremurăm de frig la gard, sau omorându-l aproape în pungi, atunci pe saltea pe Artur, un om pe care o vorbă aspră îl doare zile de-a rândul, sau fugărindu-mă azi după amiază prin zăpadă, încât mi-a trebuit o oră ca să-mi revin după goană, că doar nu mai sunt tânăr. Dragă Ieremias," zise ca, ai dreptate în cele ce susții, dar ar trebui să le expui lui Galater. El va a trimis fiindcă a vrut, nu eu l-am rugat să vă trimeată. Și deoarece nu v-am cerut, puteam să vă și trimit înapoi. Și aș fi preferat să o fac în pace decât cu Dasila. Dar se vede că voi așa ați vrut. De altfel, de ce n-ai vorbit la fel de deschis de la început, de când ați venit la mine?" Pentru că eram în serviciu," zise Ieremias, e doar de la sine înțeles." Și acum nu mai ești în serviciu?" întrebă ca. Acum nu mai sunt," zise Ieremias. Artur a anunțat la castel că părăsim slujba, sau cel puțin s-au dat curs formalităților care ne vor elibera din ea definitiv. Dar tu mă mai cauți ca și cum ai mai fi în slujbă," zise ca. Nu," răspunse Ieremias, te caut numai ca să o liniștesc pe Frida." fiindcă atunci când ai părăsit-o, din cauza fetelor din familia lui Barnabas, era foarte nefericită, nu atât din pricina pierderii, cât din atrădării. E adevărat că o prevăzuse mai de mult și suferise mult și din pricina asta. Tocmai mă apropiasem iarăși de fereastra școlii ca să văd dacă nu cumva te-ai răzgândit totuși și te-ai făcut om de înțeles. Dar nu erai acolo. Frida stătea singură într-o bancă și plângea. Atunci am intrat, am vorbit cu ea și am căzut de acord. Totul a și fost pus la cale. Sunt fecior la curtea domnească, cel puțin atâta timp cât chestiunea mea n-a fost rezolvată la castel, iar Frida e din nou la Tejgea. E mai bine pentru Frida. N-avea niciun rost să devină soția ta. Și nici n a înțeles să apreciezi sacrificiul pe care voia să-l facă pentru tine. Dar acum, în bunătatea ei, totuși mai face scrupule. Se întreabă dacă n-ai fost cumva nedreptățit, dacă nu cumva ai zăbovit în altă parte, nu la Barnabas. Deși nu putea fi nicio îndoială asupra locului unde te aflai, m-am dus totuși s-o constat odată pentru totdeauna. Căci, după toate enervările, Frida merită să doarmă și ea dată liniștită, iar eu firește la fel. Așa că m-am dus deci și nu numai că te-am găsit, dar am și putut constata că fetele te ascultă orbește. Mai ales cea brună, o adevărată pisică sălbatică, s-a războit pentru tine. Mă rog, fiecare după gustul său. Oricum nu era necesar să o colești prin grădina vecină. Cunosc drumul." Va să zic că se întâmplase totuși ceea ce fusese previzibil, dar nu și evitabil. Frida îl părăsise. S-ar putea că nu definitiv. Frida era de recucerit. Era ușor de influențat, mai ales de către acești secundanți." care considerau situația Fridei ca asemănătoare cu a lor și acum căl îl părăsiseră pe K, o determina să rășii pe ea să facă la fel. Dar ca nu avea decât să se înfățișeze înaintea ei, să-i amintească de tot ce era în favoarea lui, pentru ca ea să fie din nou a lui, plină de remușcări, mai ales dacă reușea să-și justifice vizita la cele două fete prin succesul pe care îl datora lor. Dar, în pofida gândurilor prin care căuta să se liniștească cu privire la Frida, ca nu era liniștit. Cu puțin înainte, se răudase cu Frida în fața Olgăi, spusese că e singurul lui sprijin. Ei, acest sprijin nu era din cele mai sigure. Nu era necesară intervenția unui om influent ca să-i orăpească pe Frida. Ajungea și acest secundant, nu prea apetisant. această carne care dădea uneori impresia că nu prea e vie. Ieremias începuse să se îndepărteze. Ca îl chemă înapoi. Ieremias, îi zise, vreau să-ți vorbesc deschis și răspundem și tu sincer la o întrebare. Doar nu mai suntem în relații de la până la slugă. Lucru de care te bucuri nu numai tu, ci și eu. Deci n-avem niciun motiv să ne înșelăm reciproc. Uite, rup de față cu tine nu iau asta care îți era destinată, căci n-am luat drumul peste grădină de frica ta. Și ca să te surprind și să-ți câteva. Mă rog, nu mi-a nume de rău, s-a terminat cu deastea. Dacă nu erai un servitor care s-a fi fost impus de birouri, ci un simplu cunoscut, ne-am fi înțeles de sigur foarte bine, deși uneori mă deranjează puțin în ta. Și chiar am putea să realizăm acum în privința asta ceea ce am ratat înainte. Crezi, făcu secundantul și căscă, strângându-și ploapele obosite, Mă rog, aș putea să-ți explic mai amănunțit lucrurile, dar n-am timp, trebuie să mă duc la Frida. Fetița mă așteaptă, nu și-a început încă serviciul." În urma insistenței mele, Cârciumarul i-a acordat un răgaz ca să se refacă. Ea voia să se precipite în muncă, probabil ca să caute uitare. Această vacanță vrem să o petrecem măcar împreună. În ce privește propunerea ta, sigur că n-am niciun motiv să te mint, dar la fel de puține motive să-ți fac confidențe." Pentru mine vezi bine, lucrurile stau altfel decât pentru tine. Atâta vreme cât eram în relații de serviciu, ai fost firește o persoană foarte importantă pentru mine, nu datorită calităților tale, ci din pricina sacinei mele și aș fi făcut pentru tine tot ce ai fi vrut, dar acum îmi ești indiferent. Nici ruperea nu elei nu mă emoționează. Îmi amintește doar ce stăpânt brutal am avut. Nu e tocmai gestul cel mai potrivit ca să mă dispună în favoarea ta. Vorbești cu mine, zise ca, de parcă ar fi ceva absolut sigur, că nu vei mai avea niciodată nimic de temut din partea mea. Dar lucrurile nu stau tocmai așa. Probabil că deocamdată nu ești cu totul eliberat din serviciul meu, aici chestiunile nu se rezolvă chiar așa de repede." Uneori și mai repede," îl întrerupse Eremias. Uneori," zise ca. Nimic nu indică însă că așa s-a întâmplat de data asta, cel puțin nici tu, nici eu, nu aveam la mână o dispoziție scrisă. Lucrurile sunt deci în curs de rezolvare, iar eu n-am intervenit încă prin relațiile mele, dar am să o fac. Dacă în dezavantajul tău, atunci nu prea ai pregătit terenul ca să-ți dispui favorabil stăpânul și poate a fost chiar inutil să rup nuiaua. Iar pe Frida ai dus-o cu tine, o fi adevărat, și tare te umflim pene din picina asta. Dar cu tot respectul pe care îl am față de persoana ta, chiar dacă tu nu mai ai niciun respect față de mine, câteva cuvinte pe care le-aș adresa Fridei ar ajunge, știu sigur, ca să destram rețeaua de minciuni în care ai prins-o, fiindcă numai cu minciuni putei să o îndepărtezi pe Frida de mine." Aceste amenințări nu mă sperie," zise Ieremias. De fapt, nu vrei să mai ai drept secundant. Te tem de mine ca secundant. Te tem de secundanți în general." Numai din frică l-ai bătut pe bietul Artur." L-a durut oare mai puțin din cauza asta?" zise ca. Poate că o să mai am prilejul să-mi manifest frica de tine tot pe calea asta. Dacă văd că secundăția nu-ți prea face plăcere, mă bucură grozavă, în schimb, pe mine, dincolo de toată frica, să te silesc la ea. Și chiar am să mă ocup intens de data asta, să te primesc pe tine singur, fără Artur. Atunci am să-ți pot acorda mai multă atenție." Crezi că mi-e frică?" a zis Eremias. Măcar cât uși de puțin decât te spui." Cred," zise ca. Îți, Îți este puțin frică, fără îndoială. Și dacă ești deștept, ți-e tare frică. Altfel, de ce ai mai stat și nu te-ai dus încă la Frida?" Ia spune, o iubești?" Dacă o iubesc," zise Eremias. E o fată drăguță și deșteaptă. O fost iubită a lui Clam. Deci, în orice caz, merită respect. Și, dacă mă roagă mereu să o scap de tine, de ce să nu-i fac acest serviciu? Mai ales că prin asta nu-ți pricinuiesc nicio durere, de vreme ce te-ai consolat cu blestematele astea de al de Barnabas. Ei, văd eu bine ce frică ție, zise ca. O frică îngrozitoare și încerci să mă îmbrobodești cu minciuni. Frida a cerut un singur lucru, să o scap de secundanții sărbăticiți, care ajunseseră pofticioși ca niște câini. Din păcate, n-am avut timp să îi îndeplinesc dorința în întregime. Și iată consecințele faptului că n-am făcut-o la timp. Domnule Arpentor, domnule Arpentor!" strigă cineva din capul străzii. Era Barnabas. Venea cu sufletul la gură, dar nu uită să se încline în fața lui ca. Am reușit!" îi zise. Ce ai reușit?" întrebă ca. Ai prezentat cererea mea lui Clam?" Asta n-a mers!" zise Barnabas. M-am străduit foarte tare, dar a fost imposibil." M-am împins înainte până în față de tot și toată ziua, fără să fi fost invitat să o fac, am stat așa de aproape de pupitru, încât la un moment dat, un copist care n-avea lumină destulă din pricina mea, m-a dat chiar la o parte. M-am anunțat ceea ce e interzis, ridicând mâna de câte ori clam ridica ochii, am stat ultimul în cancelarie, nu mai eram decât eu și servitorii. Am avut încă o dată bucuria să-l văd pe clam înapoi induse, dar nu venise pentru mine. Voia să mai caute ceva la repezeală într-o carte și a plecat apoi îndată. În cele din urmă, cum tot nu mă mișcam, era să mă scoată cu mătura un servitor. Îți mărturisesc toate astea ca să nu fi din nou nemulțumit de ce fac. Ce-mi folosește toată sârguința ta, Barnabas?" zise ca, dacă n-are niciun succes. Dar a avut succes," zise Barnabas. Când am ieșit din biroul meu," ei zic biroul meu, am văzut că, din coridoarele mai adânci, se apropie de mine încetişor un domn, încolo nu mai era nimeni, căci era foarte târziu. Am hotărât să-l aștept. Era o ocazie bună să mai zăbovesc. Dacă era după mine, rămâneam acolo definitiv, ca să nu trebuiască să-ți aduc vreo veste proastă. Dar, oricum, făcea să-l aștepte acel domn. Era Erlanger. Nu-l cunoști? E unul dintre primii secretari ai lui Clam un domn mic slăbuț care își căpătează nițel. M-a recunoscut imediat. E vestit pentru memoria pe care o are și pentru că e un bun cunoscător de oameni. Doar încruntă sprâncenele, atât îi ajunge ca să recunoască pe oricine, adesea și oameni pe care nu i-a văzut niciodată, despre care a auzit sau a citit doar. Pe mine, de pildă, nu cred că m-a văzut vreodată. Dar, deși recunoaște imediat pe oricine, Întâi întreabă ca și cum ar fi nesigur. Nu cumva ești Barnabas?" a spus către mine. Și apoi a întrebat. Îl cunoști pe Arpentor, nu-i așa?" Și apoi a spus. Bine că te-am întâlnit. Plec acum spre Curtea Domnească. Să vină Arpentorul acolo să-mi facă o vizită. Locuiesc în camera numărul 15. Dar ar trebui să vină acum, în dată. Am doar câteva consfătuiri și la ora 5 dimineața o pornesc înapoi." Spune-i că țin mult să stau de vorbă cu dânsul. Deodată, Ieremias o rupse la fugă. Barnabas, care agitat cum era, nu prea îi acordase atenție, întrebă. Ce-o fi vrând, Ieremias? Vrea să ajungă înaintea mea la el zise ca. Alergă după Ieremias, îl prinse, se agăță de brațul lui și zise. Poate te-a apucat durul de Frida așa de subit. M-a apucat și pe mine, așa că o să mergem în pas amândoi."